إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin balalah wa kull balalatin finnar asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah jamaah salat taghirin ya smu kadimulikan masih kita pada pasal yang membahas tentang kerugian mereka-mereka yang tertipu dengan dunia, sehingga mereka melalaikan dan mengabaikan akhiratnya. Ya. Sibuk asyik dengan dunia, sehingga mereka menyampingkan ya. daripada agamanya dan akhiratnya. Ya. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala adalah: Wa btuhihi ma atakal Allah dar al aakhirah, walla tansan nasihak min dunya. Ya. Carilah dengan segala apa yang Allah berikan kepada kalian dari dunia ini negeri akhirat. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah ajarkan. Kita jadikan dunia yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Ya, sebagaimana mereka keadaan orang-orang kafir mereka menjadikan tujuan utama dari hidup mereka di dunia adalah bersenang-senang dan berlezat-lezat. Wallahi nakah faru ya wa ta'kuluna sama ta'kul al-namah wal-nar Orang-orang kafir itu mereka makan dan bersenang-senang. Ya sama dengan binatang yang mereka bersenang-senang dan makan. Ya kemudian tempat kembali mereka orang-orang kafir adalah al-nar. Kemudian di sini beliau masih membawakan hujah-hujah Ya, untuk memantapkan keyakinan kita bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala hak, bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga itu jauh ya lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Ya. Kata beliau, rahimahullahu taala وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نبخة إلى حين كماله واستوائه تبين له أنه من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى سنب يمن السيئة الماور merenungi mau memikirkan keadaan dirinya dimulai dari ketika dia sebagai nutfah ya tetes mani ilahina kamalihi hingga sempurna tubuhnya dan akalnya nih tabayyana lahu anna mal'un yabih hadhihi al'inayah niscaya akan terang baginya akan jelas baginya bahwasanya zab yang memberikan kepadanya perhatian yang begitu besar kepadanya semenjak dia nutfah hingga dia tumbuh dewasa sempurna tubuhnya dan akalnya. Wanakallahu fi hadil ahwal dan zat yang memindahkan dia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dari nutfah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging tulang kemudian dibungkus. Dengan daging kemudian terlahirlah dia ke dunia dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya punya mata tidak bisa digunakan untuk melihat. Demikian pula telinga dia hanya bisa menangis. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang kelemahan kita. Ketika itu. Wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'alamun syai'ah wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna shay'an illa ta'aqqa apa-apa kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berjalannya waktu dan saat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kalian ...pendengaran dan penglihatan. Agar tujuannya? Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa. Ia menjaganya dan terus memberikan kenikmatannya... ...dari satu fase ke fase yang lainnya. La'allakum tashkurun. Agar kalian mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang telah memberikan kepada kalian... ...segala macam bentuk kenikmatan dan penjagaan ini... ...sehingga kalian menjadi dewasa. Sempurna akal kalian. Wasallahu fiha dilawar dan zat yang mengurusi dirinya pada tingkatan-tingkatan ini. Hmm. Zat yang seperti ini keadaannya, Allah Subhanahu Wa Taala la yaliqubihi an yhumilahu wa yatrugahu sudah tidak pantas bagi Allah untuk menelantarkan hamba dan membiarkan dirinya Ataupun membiarkan hamba sudah sia-sia. Terbang tidak mungkin. Ya, semenjak awalnya saja semenjak dari itu nufah sehingga dia terlahir Allah perhatikan, Allah urusi, Allah serbia dia dengan terbia rumbubiyahnya. Kemudian setelah lahir, tumbuh dewasa, apakah mungkin dibiarkan begitu saja? Ya, tidak mungkin, tidak pantas sebagai Allah Subhanahu Wataala untuk berbuat demikian. Ya, meskipun banyak dari manusia yang sujudan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya kata Allah ya sabul insan an yusroka Apakah manusia mengira? Ya bahasannya Allah subhanahuwataala membiarkan dia. Ia ya, sia-sia, terbengkalai tidak mungkin. Bahkan Allah subhanahuwataala disucikan dirinya dari perbuatan sia-sia. Kata Allah apa hasil betul? An nama dan ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul la ilaha illa rabbul arshil karim apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya kami ciptakan kalian semua dalam kondisi sia-sia yeah. kata Allah Subhanahu wa ta'ala fata'ala Allahul malikul haq Allah sucikan dirinya dari kesia-siaan mahatinggi Allah Subhanahu wa ta'ala raja yang haq La ilaha karim. Tidak ada hak yang hak tuh Ali Allah. Rabb milik arshan mulia. Ya Allah dalam ayat ini mensucikan dirinya dari perbuatan sia-sia. Membiarkan hambanya setelah dicipta begitu saja tidak diperintah tidak dilarang. Enggak mungkin. Tidak mungkin bagi Allah menyanyiakan hambanya. Membiarkan begitu saja tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diperkenalkan kepada hamba tersebut hakat -hak Allah. Nggak mungkin yang seperti ini mustahil. Walau si ibu, walau anak kemudian Allah tidak membalas si mereka mereka para hamba yang taat kepadanya dan tidak menghukum mereka mereka para hamba yang durhaka kepadanya mustahil ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Ya, diantara sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah adil, ya, maha adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka para pelaku dosa-dosa yang -dosa keboliman dosa dibiarkan begitu saja membolimi orang lain, tidak dibalas di akhirat. Nah, mungkin. Juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin, ya menyanyiakan mereka amalan ketaatan orang-orang yang soleh tidak dibalas nanti di akhirat tidak mungkin kata Allah swt. Jā al-lu Muslimīn malakum kaya apakah kami akan menjadikan sama antara seorang yang Muslim ataupun kaum Muslimin dengan orang-orang yang berdosa tidak mungkin Allah bedakan di dunianya dan juga di akhiratnya. Yeah. Amhasiballadziina jaraahu as-sayiaati an naj'alahal ladziina aamanuu wa 'amilus-salihaati sawaa'an mahyaahum wa mamaatuhum fa a Apakah mereka orang-orang yang suka berbuat dosa mengira ya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman hidup dan matinya sangat jelek sekali penilaian mereka ya juga Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan hikmah yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka para pelaku keforiman laluasa di dunia ini kalau dia bisa selamat di dunia ini maka dia tidak akan bisa selamat di akhirat kelak. telak janganlah kalian mengira Anallah, ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. إنما ما يؤخرهم ليوم تشحص فيه الأوصار. Janganlah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lalai dari mereka orang-orang yang zalim. Tidak lain Allah Subhanahu Wa Taala menunda azab bagi mereka nanti di hari kiamat, di hari yang mata-mata manusia terbelalak, ketakutan, ya, melihat kengerian hari akhir. Walau taammala al-'abdu haqqa taammuli kana kullu ma yusiru huwa la yusiru dalilan ala dalilan ma huwa at-tauhidi wan-nubuwwati maadi wa al-Qur'ana kalamuh. Dan juga seandainya seorang hamba itu mau merenungi dengan sebenar-benarnya, mau menggunakan akalnya untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baka ayat-ayat Al-Qur'an Ataupun ayat-ayat Tauniyah -ayat, berupa ciptaan Allah Lekana Maka nisaya segala apa yang dia lihat Di alam semesta ini Apakah yang ada di langit Ataupun di bumi Dan nisaya pula Segala apa yang dia tidak bisa melihatnya Dari perkara-perkara yang goib Itu semuanya akan menuntun dia Akan menunjuki dirinya Kepada Tauhid Kesan Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah. Kata Allah Qala ya ila al ibni kaifa khuliqat fa ila as-sama'i rufi'at wa ila jibali kaifa nusifat wa ila al ardi kaifa sutihat fafakir tidakkah mereka mau memperhatikan bagaimana unta diciptakan langit ditinggikan bumi diratakan ya, kemudian gunung-gunung dibancangkan ya kalau kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang besar ini maka niscaya kita bisa mengambil kesimpulan Kawasannya al-Khaliq penciptanya adalah al-Wahid, al-Qahhar. Zat yang maha esa lagi maha perkasa. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an. Sangat jelas di situ kita dapati ya, dalil yang menunjukkan kesan Allah Subhanahu wa taala dan juga wan-nubuwwah wal, wal ma'ad. Niscaya kita akan Mendapati petunjuk yang menunjuki kita kepada kebenaran, kenabian Adik kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala apa yang beliau beritakan ternyata cocok, sesuai dengan apa yang terjadi. Walmaad dan saya juga akan menunjuki kita kebenaran ataupun akan kebenaran adanya hari kembali, hari kiamat. Wan al Qur'anakalamu dan juga akan menunjuki kita kepada kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam-Mu. Ya Allah sifati dengan la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi hakimin Hamid. Al-Qur'an kalamullah. Ya Allah sifati dengan sifat di mana Al-Qur'an tidaklah ada kebatilan dari depan dan belakangnya, diturunkan oleh Zat yang Maha Hikmah lagi Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, al Quran diantara isinya adalah berita-berita. Ya ternyata setelah kita perhatikan alam semesta ini semuanya cocok dengan apa berita-berita yang diberitakan oleh Allah di dalam Al Quran kalamnya. Baik itu berita terkait dengan umat-umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sempat kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun berita-berita yang lain terkait dengan perkara-perkara yang akan datang. Wa kaszakarna wajh al istidlal bidalik. Dan sungguh telah kami sebutkan sisi pendalilan dari itu semua, yaitu bahwasanya segala apa yang kita lihat ataupun tidak kita lihat itu semuanya menunjukkan kepada tauhid Allah, Nabi-Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Dan juga adanya hari Kiamat Beliau sebutkan Secara rinci di dalam kitab khusus Yang beliau tulis dengan judul Aimanul Quran Yang berisi pembahasan Tentang sumpah-sumpah Dalam Al-Quran, beliau rinci Maksud-maksudnya Dari sumpah-sumpah tersebut Dikumpulkan dalam satu kitab tersendiri Khususnya ketika membahas tentang Firman Allah subhanahu wa ta'ala Fala uksimu bima tubsirun Wa ma la tubsirun Innahu la qawlu rasulin kerim Sebutkan di dalam surat Al-Haqah Allah berfirman Maka aku bersumpah Dengan segala apa yang kalian lihat Dengan mata kalian Wa ma la tubsirun Dan dengan segala apa yang kalian tidak bisa melihatnya Ini sumpah yang paling umum Allah bersumpah dengan Segala apa yang kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat dari perkara-perkara waib seperti para malaikatnya, surga, neraka, bahkan dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Allah bersumpah? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia atas sesuatu yang besar. Ya, bagi Allah boleh untuk bersumpah dengan para makhluknya, ataupun bagi makhluk. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah bersumpah dengan semua itu atas kebenaran ya Al-Qur'an, atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna hu la qawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapannya utusan yang mulia Jibril yang dia membawa kalamullah Subhanahu wa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia Jibril, memerhatikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, naza la Ruhul Amin, atas hati kalau takuna min al Quran dibawa oleh Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, itu Jibril, kepada hatimu Wahai Muhammad, agar kau termasuk dari para pemberi peringatan, yang memberingatkan manusia akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan azab Allah Subhanahu Wa Taala akan murka Allah Subhanahu wa taala. Kirim mereka bertaqwa kepada Allah, menjauhi segala sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarna farfan wa fi anfusikum afalat dan juga kami sebutkan sisi pendalilan yang menunjukkan kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian nabinya Muhammad s.a.w hari kebangkitan dan kebenaran ucapannya yaitu ketika membahas tentang tanda Allah Subhanahu wa taala wa fi dan juga pada diri-diri kalian itu ada tanda-tanda yang sangat besar yang menunjukkan kepada keesaan Allah kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya afala tusirun maka tidakkah kalian mau berupaya untuk memahaminya melihatnya beliau subhanallah sangat rinci sekali ketika Membahas tentang penciptaan makhluk yang bernama manusia ini. Dibahas semua, Subhanallah. Organ-organ ya. tubuh kita yang Allah ciptakan ini, beliau bahas satu persatu. Dari mulai mulut, mata, tangan, rambut, nih, ya. sebahas satu demi satu. Panjang sekali pembahasannya. Yang dari situ kita mengetahui, Basyarulloh, kehebatan ciptaan Allah Subhanahuwataala berupa makhluk yang bernama manusia ini. Yang akhirnya nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan seperti ini kecuali Zat yang Maha perkasa, Maha berilmu, Maha asa. Silakan nanti bisa membaca kitab tersebut ayat Quran. Wanal insan adalah dalilun nafsihi ala wujudi khaliqih dan bahwasannya dari ayat tersebut wafian fushikum afalatu sirun bahwasanya manusia itu merupakan dalil tanda itu sendiri yang menunjukkan adanya khaliq pencipta Allah subhanahu wa taala wathohihi dan juga dalil yang menunjukkan kesan Allah subhanahu wa taala wal sidqirusulihi dan juga menunjukkan kebenaran para rasulnya yang diutus wa sifat kesempurnaan-Nya dan juga di dalamnya ada penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita berkesimpulan bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan seperti ini kecuali zat yang Maha berilmu, zat yang Maha hikmah, zat yang Maha perkasa, zat yang Maha kuasa di situ ataupun dari sebab kita memperhatikan penciptaan Allah berupa kita makhluk ini kita bisa mengambil di situ faedah berupa kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asar pengaruh dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. kata beliau rahimahullah taala. Jadi pada segala sesuatu baik itu yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat bahkan pada diri kita ada dalil yang menunjukkan Kesan Allah, kebenaran, janji Allah. Dan juga ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Janji bagi mereka-mereka yang mentaati Allah. Dan ancaman bagi mereka-mereka yang berhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata seorang penyair. Ala, innana kulluna ba'id hu'ayubani adam khalid. Wa bad'uhum kana min rabbihim wa kullu ila rabbihi a'id. Faya'ajaban kaifa ya'asil ilaha. Am kaifa jahid walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskhinatin shahid wa kulli syai'in lahu ayah fadullu ala Ketahuilah bahwasanya kita semua bait akan binasa akan mati Ya siapa dari anak Adam yang akan kekal tidak ada Mereka baduhum kana min rabbihim ada dimulai dari rohnya, Allah hanya menciptakannya. Kemudian setelah itu mereka akan kembali kepada Sang mencipta Allah Subhanahu wa taala. Duhai alangkah aneh. Ya, bagaimana bisa seseorang bermaksiat kepada Allah ataupun bisa seseorang menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap gerakan dan diam itu ada dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala keesaan Allah Subhanahu wa taala bahkan pada segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ma'asrah Katabni wa rahmatullahi ta'ala 'alaihi fa bana anna al-mudhi'a maghruurun 'ala taqdiraini maka subhutlah jelas bahwasanya Orang yang dia menyanyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bermalas-malas untuk mengerjakan Perintah-perintah Allah Syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sebaliknya dia Ya Suka menerjang Keharaman-keharaman Allah Sungguh jelas bahwasannya Orang yang seperti ini mahrur Tertipu Orang yang tertipu Meskipun mungkin dari sisi dunia dia sukses Berhasil Ya, tapi dia sebenarnya adalah orang yang maghubun Orang yang merugi dan tertipu ya, Alat takdirah ini Di atas dua anggapan Orang yang dia menyanyiakan syarat Allah itu Dia tertipu Di atas dua anggapan Apakah dengan anggapan dia sebagai seorang yang muslim Yang dia membenarkan ya. agama Allah dan janji Allah Dan meyakininya Ataupun kalau dianggap dia sebagai seorang yang mendustakan syariat Allah dan meragukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. kedua-duanya sama-sama rugi hanya saja yang kedua jelas kerugiannya tiada cara yang dia menyianyikan syariat Allah karena sebab mendusakannya meragukannya maka dia telah terjatuh kepada kekufuran ada pun yang pertama dia juga sama rugi dia tahu yakin bahwasannya janji Allah hak agama Allah hak tapi dia mengabaikan menyenyangkan syariat Allah, bermalas-malas di dalam menegakkan syariat Allah, dia pun rugi. Terlewatkan dari dia pahala yang besar, derajat-derajat yang tinggi. Ya, jadi di atas dua anggapan, apakah dianggap dia seorang yang muslim yang membenarkan syariat Allah ataupun tidak, sama-sama ruginya. Meskipun berbeda-beda tentunya tingkatan kerugian. Dan biasanya yang membuat mereka rugi karena terpedaya dengan kenikmatan dunia. Mangkafaroh bade imani illa man ukriha wa qalbu mukmainun bil iman, walaikin man sharah bil kufri sadran alaihim wabulumin Allah walhum adabun a'zim. Zalik baina hu musbahul hayat dunya al akhirah. Siapa yang dia? Kafir kecuali yang dipaksa kafir. Dalam kondisi hatinya dengan keimanan, ya, yeah. maka dia dapat uzur. Tapi yang tidak dapat uzur, walakin masyrohabil kufri sodron. Tapi yang tidak dapat uzur adalah dia yang dengan lapang dada menerima kekufuran, maka baginya robuluminallah, murka Allah dan azab yang berat. Kenapa? Dia lebih memilih kekufuran dalika banna hu mustahabbu alhayata dunyala akhirah ya demikian karena dia lebih mengutamakan dan lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat naudzubillah summa naudzubillah sehingga harus kita waspada dan hati-hati dengan segala macam syahwat syahwat dunia yang seringkali mengeluarkan kita dari agama Allah dari jalan Allah subhanahu ta'ala fa in كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل apabila kamu bertanya bagaimana bisa berkumpul antara pembenaran yang mantap terhadap agama Allah tidak ada keraguan padanya tentang adanya hari kiamat surga dan neraka dengan meninggalkan amalan kok bisa gitu berkumpul antara adanya pembenaran ini yang mantap dengan meninggalkan amalan. Harusnya kan kalau seseorang dia mantap keyakinannya dengan agama Allah, dengan janji Allah dengan surga dan neraka, harusnya dia bersemangat untuk beramal. Iya. Tapi memang kenyataannya didapati seperti ini banyak. Ya, kaum muslimin yang dia memiliki tasdiz al-jaziz, pembenaran yang mantap, tapi didapati dia kurang semangat di dalam beramal soleh Nah, ini pertanyaan yang bagus Mewakili pertanyaan kita juga Dan mungkin kita juga sering Atau jangan-jangan ini juga yang dialami oleh kita ya. Bagaimana mungkin berkumpul Antara adanya pembenaran Yang mantap tidak ada keraguan padanya Tentang adanya hari kembali Sorga dan neraka Dengan meninggalkan amalan Bermalas-malas Di dalam beramal Wahal fiqwa ba'il basyariyah أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى, بي إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبة رحمه الله Hafal sekali ke sini. Katanya, apakah mungkin tergambar pada tabiat manusia yang masih waras yaitu adanya seorang hamba yang dia tahu bahwasanya besok dia akan dihadapkan kepada salah satu dari raja-raja dunia untuk dihukum dengan hukuman yang keras atau untuk dimuliakan dengan pemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian dia bermalam dalam kondisi apa? cuek lalai. Mungkin enggak besok dia mau dihadapkan kepada seorang raja yang siksanya keras. Iya, dan juga apa pemberiannya banyak, kemudian dia nyantai. Iya, cuek enggak perhatian, enggak persiapan untuk menghadapi hari esok ketika dia berjumpa dengan raja tadi. Iya, mungkin enggak seperti ini terjadi. Walaistaiddalah Walaysa aiddulah dia tidak mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya perbekalannya walaysa akhadlah uhbatah dan dia tidak berupaya mencari bekal-bekal. Ini dalam masalah dunia hampir mustahil terjadi adanya seorang makhluk yang seperti ini ketika dia hendak dihadapkan kepada seorang raja dari raja dunia dalam kondisi di malam hari dia cuek keperhatian, enggak ada persiapan. Enggak mungkin, tentunya dia akan berupaya. Sebisa mungkin untuk Dia Bisa Bertemu Raja dalam kondisi Raja ribu kepada dia Senang kepada dia Berupaya dia memilih pakaian yang terbaik Berupaya mempelajari Ucapan-ucapan yang penuh dengan adab Agar Raja tidak murka dan tidak marah kepada dia Dan beragam lagi Persiapan-persiapan Seperti itu apalagi Kalau kita Mau dihadapkan Besok-besok tidak lama kepada raja raja, penguasa dan pencipta para raja-raja dunia yang siksanya saplah dahsyat dan juga yang kenikmatannya belum pernah terbetik dalam hati-hati makhluk tentunya seharusnya kita lebih-lebih lagi untuk mempersiapkan diri kita berjumpa dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kita ketika berjumpa dan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah Sang Raja murka dan marah kepada kita. Agar jangan sampai Allah menghukum diri diri kita. فَمَنْكَانَ يَرْجُلِ قَوْا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا Siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya dengan apa? Beramal amalan yang soleh dan tidak berbuat syirik kepada. Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qila, maka jawaban daripada Isyqal tadi, pertanyaan tadi, kata beliau rahimahullah, hadzal amrullah Su'alun sahih waridun ala aktsaril khalqi. Wa jami'uha bainal amrayni min a'jabil asyai. Wa hadza takhalluf lahu 'iddatu asbabin. Jawabannya adalah seni Allah. Ini sungguh pertanyaan yang benar Pertanyaan yang bagus Yang ini pertanyaan mengenai semua Ataupun kebanyakan para makhluk Ya Demikian keadaan kita Kita membenarkan dengan mantap Ya janji-janji Allah Berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Tapi di sisi lain kita masih Bermalas-malas Di dalam beramal soleh Tidak berlomba-lomba untuk beramal soleh Kita lebih semangat untuk berlomba-lomba Memperbanyak harta benda dunia Kata beliau Berkumpulnya dua perkara ini Adanya keyakinan yang mantap Dengan meninggalkan Ataupun bermalas-malas di dalam ramal soleh Dan melaksanakan ketaatan Ini adalah Di antara perkara yang sangat ajaib Dan aneh tapi terjadi hmm. Aneh, ya, Kok bisa terjadi. Wahala <tuh> atakululahu ibda tu asbabin, ya, bermalas-malas, untuk beramal soleh, Menekatkan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan, dalam kondisi seseorang meyakini janji Allah ini memiliki beragam sebab, sebabnya perlu kita ketahui, agar kita berupaya menyingkirkan sebab-sebab ini. Sehingga berkumpul dua perkara tadi Adanya tasdiq Dan dengan al-amal salih Bukan al-tahaduf Anil amal salih Sebab yang pertama Yang menjadikan seseorang demikian keadaannya Adalah Do'aful ilmi Lemahnya ilmu Kurangnya ilmu Ya Sehingga Dari sini kita harus Berupaya Ya Dan bersemangat untuk kita setiap hari menambah ilmu kita. Karena ilmu adalah sebab dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu di Siapa yang Allah akan hendaki untuknya. Kebaikan umum. Khairan nakirah. Kalimatnya nakirah. Datang dalam konteks syarat man maka umum segala macam kebaikan dunia ataupun agama ataupun akhirat, sebabnya apa? yufaqihubidin, Allah fahamkan dia dalam masalah agama kemudian yang kedua sebabnya nuksanul yaqin berkurangnya keyakinan ini juga keyakinan juga dipengaruhi sekali oleh ilmu, semakin kuat ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ketang agamanya biasanya semakin kuat keyakinannya dan semakin lemah ilmu seseorang biasanya semakin lemah pula keyakinannya. Wa membonnannal ilmala ya tafwad fakauluhu min absa dilakwaliu abbolihah. Siapa yang menyangka bahawasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat sama tingkatannya maka ucapan dia adalah ucapan yang paling rusak dan ucapan yang paling batil Ilmu itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana keyakinan juga bertingkat-tingkat. Juga keimanan bertingkat-tingkat. Makanya Allah siapkan juga surga bertingkat-tingkat. Sesuai dengan amalan mereka yang bertingkat-tingkat. Ini di antara konsekuensi dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad sa'ala Ibrahimul khalilu rabbahu an yuriahu ihya'al mauta'iyyana. Baada ilmihi bi kudratin Rabbi ala dhalik. Li azdada tumakninatan. Wysir al-ma'luhum ghiban shahada. antara dalil yang menunjukkan bahawa ilmu itu bertingkat-tingkat adalah Sungguh Nabi Ibrahim, fakashi Allah subhanahu wa taala meminta kepada Allah Rabbnya untuk menunjukkan kepada dirinya tentang bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ditunjukkan kepadanya. Agar bisa dilihat oleh mata balanya. Ba'ad al-mihi bi qudrotir ala zalik. Setelah sebelumnya beliau telah mengetahui dan meyakini kemampuan Allah Subhanahu Wataala untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Sudah yakin beliau. Ketika beliau mengatakan kepada Allah Robbi hari ini keifatuhilmau taya Allah, tampakkanlah tunjukkanlah kepadaku tentang bagaimana ya Allah, Tuhan, bisa menghidupkan yang mati. Sebelumnya sudah sangat yakin tidak ada sedikit pun keraguan dari beliau. Cuma apa tujuannya Tujuannya beliau ingin meningkatkan ilmunya Dan keyakinannya Dengan melihat langsung bagaimana perbuatan Allah Menghidupkan sesuatu yang sudah mati Maka diperintahkan Nabi Ibrahim oleh Allah Untuk mengambil burung disembelih dipotong-potong Kemudian ditebarkan di satu gunung ya, Bagian-bagiannya ya, Di gunung-gunung Kemudian dipanggil Tiba-tiba Burung tadia sudah sudah tercabik-cabik terpotong-potong menyatu kembali hidup kembali terbang menakar kepada Nabi Ibrahim sehingga bertambah lagi ilmunya dan keyakinannya ini diantara yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat <tuh> ya. untuk apa beliau meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada dirinya tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati liazda ada puan agar semakin tentram keimanannya semakin kokoh dan mantap keimanannya wayasirul ma'lumu ghaibun shahadatha dan agar sesuatu yang ma'lum tapi ghaib menjadi sesuatu yang ma'lum tapi bisa dilihat langsung iya demikian ya. ilmu itu bertingkat-tingkat ya. yang paling awalnya ilmu al-yaqin yang berikutnya ainul yaqin yang berikutnya haqqul yaqin Syekhul Islam Ibn Saimiah pernah ditanya tentang Perbedaan antara ilmu liyakin ini tingkatan pertama yang dengan ini seorang bisa masuk Islam selamat dari kekufuran ilmu liyakin yang berikutnya ainuliyakin yang terakhir yang paling tinggi hakul yakin maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Saimiah kata beliau ilmu liyakin adalah ma'ali mahu bisa ma'wal khobar wal kiyas nazar ilmu liyakina adalah apa yang diketahui Bissama' Ya dari Nasr Al-Quran dan Sunnah Ataupun dari berita Ataupun dari penelitian Itu ilmu al-yakin Ataupun ayn al-yakin Ini lebih tinggi dari ilmu al-yakin adalah Ma wa ayanahu bil-bahar Ilmu yang dilihat langsung oleh Mata kepalanya Seperti yang di oleh Nabi Ibrahim Ketika ditunjukkan kepada beliau tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati ini, inilah keyakin. Yang paling tingginya lagi hakul keyakin. Kata beliau ma'bah sharohuwa wajadahuwadahuwaraufahubil i'tibar. Sesuatu yang dia langsung merasakannya, mendapatinya dan ia ya, merasakannya seperti kalau seseorang masuk surga itu ilmu muliyat sudah merasakan sendiri surga. Ia, ya. jadi yang paling tinggi. dan kita berupaya untuk terus menerus meningkatkan ilmu kita. Yang ilmu yakin pun bertingkat-tingkat. Iya. Bertingkat-tingkat, tidak sama dalam satu tingkatan. Kemudian waqad Ahmad fi musnadihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qalais al-muhkbar di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam usnadnya dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda laisa al-mukhbar kal-mu'ayin tidak sama orang yang diberi, diberi berita dengan orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya ilmunya mana yang lebih kuat antara al-mukhbar dengan al-mu'ayin, jelas al-mu'ayin lebih kuat, yang melihat langsung dengan mata kepalanya lebih mantap dan tentunya pengaruhnya lebih kuat pula, oleh karenanya Nabi Musa SAW ketika Allah khabari bahwasanya kaummu sepeninggalmu beribadah menyembah kepada anak sapi. Iya. Yakin Nabi Musa dengan berita dari Allah. Tapi beda pengaruhnya ketika beliau datang langsung melihat ternyata benar kaumnya menyembah patung anak sapi, maka beliau pengaruhnya lihat sampai membanting, melempar apa? lembaran-lembaran Taurat. في لمبرغن فتره ثانيه pengaruhnya beda iya fa idtama ila al dha ila dhaf al ilmi adam istihbarihi wa ghaibatihi wa ghaibatuhu wal qalbi fi kathir min awqati aw afsarha li ishtighalihi bima yudadu wa munumma ila thalik وغرور شيطان وسبقاء الوعد وطول الأمل ورقتة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقى لذرة في القلب aini ha rincian penjelasannya mengapa berkumpul antara pembenaran yang mantap ya kepada agama Allah dengan takhalluf fil amal meninggalkan atau bermalas-malas dalam beramal kata beliau apabila berkumpul antara da'ful ilmi kelemahan ilmu bersama adamustihdharih tidak bisanya seseorang menghadirkan ilmu ilmunya jarang diulang, jarang dimurajaah. Iya. Berkumpul antara kelemahan ilmu ini dengan tidak bisa menghadirkan ilmu yang dia miliki yang sedikit itu berkumpul pula dengan lalainya hati dari ilmu pada banyak waktu-waktunya ataupun kebanyakan dari waktu-waktunya karena sebab dia tersibukan dengan lawannya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Ataupun ilmu-ilmu dunia Ditambah lagi ila zhalik. At at. Tabiatnya yang tidak baik. Ditambah lagi dengan gholabatul hawa. Hawa nafsu yang menguasai. Ditambah lagi dengan istilah syahwat. Syahwat yang menguasai. Ditambah lagi dengan taswilun nafsi. Bujukan rayun nafsu. Ditambah lagi, ditambah lagi dengan gurul syaitan. Di budaya syaitan. Ditambah lagi dengan istifaul wa'zi. Menganggap lama janji Allah untuk terjadi. Ditambah lagi dengan panjangnya yang angan terhadap dunia Ditambah lagi dengan kelalaian Lelap dalam kelalaian Ditambah lagi dengan kecintaan kepada Kenikmatan yang disegerakan di dunia ini Ditambah lagi dengan bermudah-mudah Menggunakan tak takwil-takwilan Ditambah lagi dengan Kebiasaan buruk yang melekat padanya Maka ketika itu Tidak ada yang bisa menahan imannya Bahuna karena yang sikul iman, na ilalladhium sikus samawati wal arba. Ketika keadaan hamba seperti ini, imannya lemah ditambah lagi dengan godaan-godaan yang begitu banyak dari hawa nafsunya, dari dirinya, dari syaitannya dari kebiasaan kampungnya. Ketika itu tidak ada yang bisa menahan imannya untuk tetap utuh kecuali zat yang bisa menahan langit-langit dan bumi untuk jatuh. Inna Allahum sikus samawati wal arba antazula. Allah lah Subhanahu Wa Taala yang menahan langit-langit dari jatuh roboh ke bumi ini. Demikian pula yang bisa menahan hati-hati yang dalam kondisi seperti itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wabihada sabadi yatafa watunas fil imani wal amal. Karena sebab ini, sebab ilmu dan godaan-godaan yang ada itu berbeda-beda tingkatan manusia. Kalau dia ilmunya kuat. Iya, kemudian Zia pun bisa mengalahkan bujuk rayu dan godaan perkara-perkara tadi, maka tinggi imannya. Dan seterusnya. Iya. Wa bihadza sababiyatafawatu iman wal a'mal. Karena sebab inilah manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal. Karena sebab ilmu. Ya. Dan juga godaan-godaan yang menghampiri dirinya. Hatta yang sampai ila adna miskali dzarratin fil qalbi hingga berakhir keimanan itu sampai kepada sesuatu yang lebih kecil daripada zarah semut yang ada dalam hati. Sampai berakhir kepada sesuatu yang lebih kecil daripada zarah semut kecil. Ada yang tinggi imannya terus terus terus terus sampai lebih kecil daripada zarah. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki berbeda. Dan juga godaan-godaan yang menghampirinya pun berbeda berbeza-beza. Wajimau nah, ini wajimau hal asbab yarj. Kesimpulannya, kesimpulan dari sebab-sebab yang membuat manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal dan juga kedudukannya di sisi Allah itu kembali kepada baful basiro wal sabr. Ya, kelemahan basiro pandangan mata hati ilmu dan juga kesabaran. Kalau dia basirohnya, ilmunya, pandangannya kuat, mantap, kesabarannya kokoh. Maka dia berada di tempat yang tertinggi dari keimanan dan amalus soleh. Kalau dia lemah, tentunya basirohnya lemah, ilmunya lemah, kesabarannya lemah. Maka dia bisa menempati posisi terendah dari keimanan. Lebih kecil imannya daripada semut. Wala hadha madaha Allah Subhanahu wa ta'ala ahlal sabr wal yaqin wa ja'alahum a'imatan fid din fa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'imatan Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka orang-orang yang sabar dan memiliki keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat sumbernya ilmu. Dan Allah menjadikan mereka pemilik kesabaran dan keyakinan yang mantap sebagai panutan, sebagai tokoh-tokoh imam di dalam agama ini, yang senantiasa kita doa. Ya, dengan doa ini, Robna hablana min azwajina Ah, kiraanya wajalna yeah. lil muttaqina imama. Ya, wajalna lil muttaqina imama. Robna. Khabaran min azwajina wa dzuriyyatina qurata ayyun wa ji'ana lil muttaqin imama. Dan jadikanlah ya Allah kami imam panutan bagi orang-orang beriman. Sudah menjadi orang yang beriman pun sudah bagus, apalagi jadi imamnya. Bagaimana untuk kita bisa sampai kepada tingkatan imamah ini? Harus kita memiliki kesabaran yang kokoh, keyakinan yang kuat yang dibangun di atas al-ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang yang memiliki kesabaran dan keimanan yang mantap, "Wa ja'alna minhum a'immah" dan kami jadikan mereka panutan-panutan, imam-imam. "Yahduna bi'amrina lammaa sabaru." Yang mereka mendapatkan petunjuk. Terbimbing dengan perintah dari kami. "Lammaa sabaru." Apa angka mereka sabar? wa kanu biayatina yuqinu dan tatkala mereka yakin mantap terhadap ayat-ayat kami demikian. Terbeliau Alim binul Qayyim rahimahullahu taala ingin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini subhanallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu assalamualaikum